Hola, avui resumirem com moure'ns en situacions de treball i com fer gestions bàsiques llegir ofertes, enviar missatges formals demanar cita i omplir formularis Practicarem amb diàlegs molt reals Somi: hi 1. Professions i ofertes Quan mires una oferta pots llegir es busca, es necessita Jornada completa parcial Experiència mínima Contracte temporal indefinit Exemples de professions Dependenda, administrativa, cuinera, infermera, professora, enginyera, conductora Minidiàleg Has vist esta oferta? Es busca administrativa amb ofimàtica Sí, m'interessa. Necessiten experiència? Diu, experiència mínima de 6 mesos. 2. Missatges formals. Correu o formulari web. Estructura bàsica: salutació, més motiu, més dades, més petició, més acomiadament. Model breu. Bon dia. Em dic Marta Ferrer. Escric per a mostrar el meu interès en l'oferta d'administrativa. Adjunta el meu currículum. Em poden indicar dates per a una entrevista? Moltes gràcies. Salutacions cordials. Trucs. Evita abreviatures. Usa, per favor, gràcies. I tanca amb salutacions o atentament. 3. Tràmits bàsics. Telèfon i presencial. Telèfon. Demanar cita. Bon dia. Voldria demanar una cita per a informació sobre una oferta de treball. D'acord. Quin dia preferix? Si pot ser, dimarts a les 10:30. Perfecte. A nom de? A nom de Marta Ferrer. Moltes gràcies. Presencial. Informació i entrega. Bon dia. Venia a entregar el currículum per a l'oferta de recepcionista. Gràcies. Li prenc les dades i li avisarem per a l'entrevista. D'acord, qualsevol cosa, estic disponible per telèfon o correu. 4. Possessius i dades en formularis. Possessius útils. El meu, la meua. Els meus, les meues. El teu, la teua. El seu, la seua. Formal o d'ell, d'ella. Exemple curt. El meu nom és Marta. La meva adreça és Carrer Major 12. El meu telèfon és 600 milions. El meu correu és marta@exemple.com. Camps habituals en formularis: Nom i cognoms, DNI/NIE, Data de naixement (DD/MM/AAAA), -E Adreça, Telèfon, Correu electrònic. Disponibilitat horària. Experiència. Signatura. Frases clau. Ompli el formulari. Adjunte el CV. Política de privacitat. Accepta els termes. 5. Escena integrada. Correu. Cita. Entrevista curta. Correu. Bon dia. Em dic Pau Roca. Estic interessat en l'oferta de tècnic de suport. Adjunta el meu CV. Podem concertar una entrevista? Gràcies. Resposta. Bon dia, Pau. Té cita dimecres a les 12. Porta DNI i una còpia del CV. Entrevista. Arribada. Bon dia. Vinc a l'entrevista de les 12. Així, té el meu DNI i el meu currículum. Gràcies. Sentes, per favor. Repetix en veu alta. Es busca administratiu, va, amb experiència. Adjunta el meu currículum. Moltes gràcies. Voldria demanar una cita dimarts a les 10:30. El meu telèfon és. La meua adreça és. Pràctica ràpida. Digues dos dades personals i una disponibilitat horària. Matí, tarda, vesprada, caps de setmana. Formula un correu breu d'interès per una oferta. Tres frases. Motiu, adjunt, petició d'entrevista. Simula una trucada per a demanar cita, salutació, motiu, dia i hora, acomiadament. Ompli de paraula quatre camps d'un formulari, nom, telèfon, correu, experiència. I això és tot. Amb aquestes fórmules sabràs llegir ofertes, contactar amb educació i cortesia, demanar cita i omplir formularis amb seguretat. Continua practicant i adapta els exemples a les teues estades reals.